«Це правда! Це свята правда! Грайте, грайте, мої кохані!» Спитко прошепотів єхидно. «А ти доріз до блазня Арсене!» Підвів Арсен руку і, стримавшись, тяжко опустив її на гуслі. Рвав струни. Король промовив згодом. «Які гладні музиканти!» «Хай вони завтра грають у вас на бенкеті, пане Одровонш!» На бенкеті короля не було. Йому знову прикладали п'явки. П'єтр Одровонш, отримавши необмежену владу над Галицько-руським краєм, виголошував на радощах тости, а музиканти грали марша. «За круля! За й ойчизну!» «За звиценшство на схизматами!» Зойкнули струни на гуслях, обірвалися, мовчала скрипка. Тільки Дуда пропищала марш. «Що там трапилося?» – схопився бурграф. Струни порвалися, не відводячи голови глухомовив Арсен. «На такому тості хаме!» – довершилася очорашня злість незухвалого музиканта – Судома зціпила в вилиці бурграфа. Ще мить, і він наказав би слугам відлупцювати всіх трьох нагайками. Але гості веселилися, короля не було, не було їм псувати настрій. З уст до уст ходила королівська фацеція. Що таке життя? Гості не знали, хто так дотепно відповів королеві. Але знав бурграф і староста, і Арсен. Ні. Не каншуками слід тепер покарати хама. «Пане Одровонш!» – перекричав бурграф Галас. «Яко міський голова, маю до вас претензії, пане старосто. П'ять років тому Рада львівського патриціату ухвалила, щоб жоден мешканець Львова під загрозою штрафу в 4 гривні не запрошував до себе в гості більше 16 осіб. «Скільки тут разів по шістнадцять?» «Щоб не ставив на стіл більше чотирьох страв!» «Скільки тут разів по чотири?» «І щоб не запрошував на забави більше двох блазнів, а у пана старости аж три!» «Ми не блазні, ваш мость!» – прохрипів Арсен серед мовчанки, що враз запала в банкетному залі. Ремтячою рукою він розтибнув комір тоніки і повторив голосніше. «Ми блазні, пане?» «Як же ні?» – розвів руками бурграф. «Хто ж учора пригравав та підбазікував голому королю?» Сміх немов вибух порохової бочки, потряс залою. поник у цьому регуті Арсен. Розбити гуслі не посмів. Вийти... Не рушив з місця. Сміх переміг його, розчавив. І подумав гусляр, що даремно він закривався музикою, не щитом, від сильних світ усього, одночасно прислужуючи їм. Так не можна. Можна тільки відійти, як Яцько. А чому як Яцько? Чому не як Осташко каліграф? Хіба може встояти на світі один? Банкетний зал спорожнів аж уранці. Іменитих гостей старости Одровонжа, п'яних, обльованих, розносили в носилках слуги, розвозили в каретах. Змучений зім'ятий чорний вийшов Арсен із воріт низького замку. Не сказавши слова Спиткові і Боцулові, поплівся провулками в бік Татарської вулиці. І зупинившись неподалік міської брами, Сказав уголос прокляття вам, не ступить більше сюди моя нога. Пішов, і дивно було самому, що так спокійно, без давнього страху й без докорів сумління теж іде до того місця, яке досі навіть у думках обминав, немов там давно приготований для нього надійний притулок. На рештуванні біля щита з гербом Львова стояв щуплий, невисокий. Весь заляпаний фарбою маляр. Арсен упізнав Збігнєва, Хойнацького. Над головою лева, який передніми лапами сперся об скелю, він вимальовував золоту корону. «Сервус Арсене!» – гукнув Хойнацький згори. «Так рано до Браги. Певне, перепив на королівському бенкеті?» «Перепив з биху, перепив». А ти, бачу, герби вдосконалюєш. А як же? Спохопився бурграф після приїзду короля, що це православний лев, і наказав домалювати йому корону, таку, як у польського орла. І стане лев католиком? А певне, і до катетри піде на пацірж, лише сумніваюся, чи вміє він по-латині. Цього не конче збиху. Поляки думають, матка Боска молиться за ойчизну по-польськи. Русини переконані, пречиста діва випрошує Висуса смерті ляхам Клепарівською говіркою. Але й ті, і ті забувають, що вона затята іудейка, яка навіть ідеш, не знає, лише Іврид. Та й то правда. А ти куди? «Повіж, Збиху, навіщо ти мене спровадив у той вертеп? Захотілося тобі гляху з руського музиканта зробити блазня? А що, уже обзивали?» Учора. «То будь спокійний. Коли тобі кажуть, що ти і блазень, а ти за це ображаєшся, значить, ти ще ним не є. А я ж не б'ю у морду того, хто мене називає малярем. Крім того...» Як видно, твою персону сприймають можновладці доволі серйозно, воюють з тобою. Та вони б тебе повісили, коли б ти сказав хоч четвертину того, що має право сказати блазень. О, та ти ще й міцно стоїш. Ось коли тобі дозволять говорити, що думаєш, паплюжити вельмож, то знай, тебе вже ніхто не боїться, і ти пропав». Розрадив ти мене, а я до Яцька йду. Видно, до нині тобі добре жилося, що ні разу не відвідав бідолаху. А запахло бідою, то боїшся самотнім залишитися. Угадав збиху. Дотепер боявся жебратства, а нині... Немає жебраків, Арсене. Є бідні люди, є багаті і є блазні. Ми бідні, але ти все одно самотнім не залишишся. Яцько неладан дише. Хіба він один на світі? Ти ж є. У темній прохолодній келії лежав на дощатій прічі Яцько Русин. Жовтий, худий, кістяк обтягнутий шкірою, тільки очі живі й тверезі. Напевне, останніми днями Яцько вже не пив.